Пробує мацати дроток Даремно, бо нора надто крива. Коли відпочивав, щось метнулося і вскочило в одну з незабитих нірок геть далі. Зразу ж мисливець загородив її двома кілочками, а всі входи навкруги позасипав. Знов виливає відра води, одно по одному, від ховрахаж. І знаку. Хлопець думає, може втопився? Скоро наторкнув дротиною і її, за крючкою, підтягає звірика нагору. Той піддається, вилазить, отот вискочить і побіжить. Тоді, вхопивши ломаку, хлопець пригинається до землі стрибнути, готовий. Влучено звірика, коли вибігав з нори, влучено з недостатньою силою, тому приглушений на мить знов підплигнув і побіг шукати вільного сховища. Мисливець за ним б'є і ніяк не поцілить, раптом так невдало крутнувся, що пропустив один удар, а наступним, прискореним і зробленим наосліп, попав звірика по спині, хряснуло в ній, і тоді ховрах поволі поліз, припадаючи до ґрунту. Самому мисливцеві содома настала в нервах від прикрого почуття зопалу. Як також з страху зостатися голодним, він добив тваринку, що декілька разів сіпнулася, конаючи і околіла. Захеканий стояв хлопець, і вражений болісно, і збурений з огидою до самого себе, що ж пекла серце. Здалося, тваринка перед загибелю дихнула на нього такою ненавистю, що якби їй почуття обернулося в діючу силу, він був би на місці вбитий, мов блискавкою. Він притих і порається коло здобичі. Дикий голод, розбуджений від клопітливого дня, приспішує рухи і ніби закриває очим листою смугою, крізь яку вже не видно нічого страшного і огидного. Розрізано ховрахові живіт і викинуто тельбухи, голову теж геть, відрано шкіру і разом з відпадами. Пущено в нору і засипано. На виболках роділи сухі бур'янці. Ними хлопець розвів огонь. Смалить обполосканого ховраха, перевертаючи його на дротині, В димку принадливому, З теплою пригірклістю. Поклавши смаженину на часописний папір, Здобутий із торбинки, Відрізає кусень, І жує швидко, Навіть хрумкає, Ніби той гіроку. Отже, думає, досить, спиняє свою хижість і знову жує, але відчуває дивно ніякий, підводить голову і враз бентежиться. Поблизу літня жінка стоїть і спостерігає, як він їсть. непорушна, ніби стовпить, аж чорна, висохла від голоду, стоїть і всіма очима, дивиться на ховраха, мов заворожена. Ні слова не каже. Тим і годі. Хлопцеві стало так недобре, що він похопцем склався і пішов. Виправдувався в думці, мовляв тепер кожен собі. Однак через хвилину стало ще гірше, аж похолодніло їдкістю на серці. Він оглянувся. Де стояла жінка, там і застигла. Не зрушилася з місця І не гукає. Не просить, лише дивиться, як снохода. Вернувся хлопець до пригаслої ватри, відділивши частину ховраха і поклавши на папір, простягнув жінці. «Тітко, візьміть». Вона трохи ворухнулась і знов застигла. «Боїться мене, бо маю ніж», – вирішив хлопець. «Така перелякана». Поклав Ховрашатину коло багаття і попростував до станції. Коли ж оглянувся знов, жінка сиділа, схилившись коло голубуватого слабіючого диму і їла. З допомогою креслення, що склав після своїх розпитів дядько Никифор, легко було знайти свою станцію. Околиці ж видалися чужими, бур'янив подовж дороги, як нетрі і її саму вкривають, височуючи над коліями. Обстали село, і двори затопили. Стежок нема до хат.